Basme în limba română Frumoasa din pădurea adormită A fost odată un regat strălucitor în care domneau un rege blând și o regină frumoasă. Regele și regina aveau o singură dorință, iar acea dorință era să aibă un copil. Regina se ruga în fiecare zi la zeul soarelui să dăruiască un copil. O, zeu al soarelui! Ne-ai oferit toate bucuriile vieții Dar ai uitat să ne binecuvântezi cu un copil pe care să-l putem iubi Te rog, Doamne! Te implor! Te rog, Doamne! Te rog! Dintr-o dată, o rază de soare strălucitoare se abătu asupra unei pietre Care se transformă într-un frumos brotac Nu te îngrijora, prea frumoasă domniță Dorința ta se va îndepini Odată cu venirea primăverii, pântecele tău va primi viață și îți vei aduce pe lume fica! Și Brotacul dispărut. Au, oh, zeu al soarelui! Îți mulțumesc pentru binecuvântare! După câteva luni, așa cum prevestise Brotacul, se întâmplă! Regina dădu naștere unei frumoase fiice! Ai obrajii atât de roșii ca un trandafir! O să te numesc Rosamond! Dar ești o binecuvântare adusă de zeul soarelui. O să te numesc rază de soare. Regele nu mai putea de fericire și a anunțat un mare ospăț. A invitat tot regatul, ghicitoare și ursitoare, care să-i binecuvânteze copilul. Regele și regina au dăruit aur tuturor celor care au vizitat palatul. Cele 12 ursitoare veniră să-i ursească norocul copilului. Fie Mica pentru totdeauna Mică prințesă, darul meu e fericirea nesfârșită Să nu fi tristă niciodată Să fi vesele mereu Eu îți voi dărui curaj Cinste Bunătate Iubire Sănătate Înțelepciune Una câte una, fiecare o cu toate calitățile umane prețuite când a 12 -a ursitoare se pregătea să-i ofere micii prințese darul ei, toată încăperea se umplu dintr-o dată cu un fum verde. După ce fumul se făcu nevăzut, apărut a 13 -a ursitoare, neinvitată, care trăia în inima pădurii întunecate. Fume de mânie căci regele uitase să o invite. Așadar, văd că toată lumea a fost invitată, toți oamenii din regat și toate ursitoarele. Dar din păcate, eu nu am fost invitată Să fiu oare din cauza că sunt o ursitoare neagră Iar copilul vostru e bălai și frumos? <laughs> Îmi cer iertare pentru necuviința mea Ei bine, nu o voi lăsa pe această mică și frumoasă prințesă Fără un dar cu adevărat unic Cea mai frumoasă prințesă va crește înconjurată de fericire, iubire și admirație dar, în al 15-lea an al vieții, prințesa se va înțepa într-un fus și va cădea fără răsuflare Prindeți monstrul! monstru -l! Cu toții erau îngroziți de blestem Regina început să plângă, copila era și ea speriată și începu și ea să plângă Ultima ursitoare veni din nou lângă copilă să-i ofere darul ei Copilă mică, nu pot să dezleg profeția făcută, dar o pot face mai puțin crudă Prințesa nu va cădea fără suflare la 15 ani, în schimb va cădea într-un somn adânc, timp de 100 de ani Mulțumesc, prea bună ursitoare, pentru profeția copilei mele! Îți vom fi pe veci recunoscători pentru bunătatea ta! Dar, mumă ursitoare, noi am fi vrut să o vedem cum se mărită cu cel pe care-l iubește Dorința noastră nu va fi îndeplinită, pentru că noi nu vom putea trăi o de ani Te rog, fă ceva ca să o putem vedea măritându-se Bine, bine După ce prințesa va adormi, toți cei din palat vor adormi și ei după câteva no. ore Și se vor trezi odată cu ea după o de ani Prințesa se va trezi dintr-un somn adânc când o va atinge un prinț kipeș și fermecător. Mm. Și abia atunci vă veți trezi cu toții oh, Mulțumim, prea bună zână! Îți suntem recunoscători veșnic! Profețiile rostite de ursitoare au adus liniște în suflete Totuși, în regat se simțea amenințarea blestemului Pentru a-și salva copila... Regele porunci ca toate fusurile din regat să fie puse pe foc. Servitorii adunară fusurile din regat și le arsără pe toate. Domnița și era înfrumusețată de toate darurile ursitoarelor. Toată lumea o iubea. Anii treceau și sosi până la urmă și a 15-a zi de naștere a razei de soare. Regatul era împodobit pentru sărbătoare A avut loc un mare ospăț Ziua se încheie în veselie Deoarece nu se întâmplase nimic rău În schimb, sosi vești din regatul reginei Cum că mama sa se îmbolnăvise A doua zi, regina a cerut Celei mai vrednice slujnice Să o îngrijească cu sfințenie pe prințesă Regele și regina porniră la drum Spre regatul tatălui reginei Prințesa se plimba prin grădină Și se juca cu păsărelele Duena uda florile în cealaltă parte a grădinii. Dintr-o dată, norii se adunară pe cer și acoperiră soarele. Un frumos fluture auriu se așeză pe o floare lângă prințesă. Oh, vai de mine! Ce fluturaș frumos ești! N-am mai văzut niciodată un fluture atât de strălucitor. Am să-l prind! Fluturele cel strălucitor a vrășit o pe prințesă atât de mult încât aceasta a fugit după el să-l prindă, cu trăieră acolo unde a dus o vrerea. Până la urmă, fluturele ajunse la un vechi turn. Acum, soarele era cu totul acoperit de nori negri. Urcă scările înguste și întortocheate, ținându-se după fluturele cel strălucitor și ajunse la o ușă. Deschise ușa ca să prindă fluturele, dar în încăpere... Se afla o bătrână cu fusul ei, învârtind fuiorul cu sârguință Ziua bună, măicuță! Unde e fluturele auriu care tocmai a zburat aici înăuntru? Nu știu Ce e acela care se învârte atât de repede? E un fus pentru împletit Vrei să l încerci? Sigur că da, măicuță! N-am mai văzut niciodată așa ceva Luă fusul în mână și începu să toarcă dar nici nu-l atinsă bine, că se și înțepă în deget, iar profeția cea haină se îndeplini. Prințesa căzu la pământ într-un somn adânc. <laughs> Aceasta e pedapsa părinților tăi, care au înjosit-o pe ursitoarea cea neagră. <laughs> în scurt timp, Duena observă că prințesa nu era în grădină. O căută peste tot în palat. Regele și regina se întoarseră și primiră vestea devastatoare. Tuturor servitorilor și străjerilor li se porunci să o caute pe prințesă. Regele însuși își căuta fica. În curând ajunseră la vechiul turn. Urcară și deschiseră ușa. Regele o văzu pe frumoasa adormită lângă fus și început să plângă. <gânt> Raze de soare! O oh, raze de soare! Oh, Ce-ai pățit, copila mea! Regina a ajuns în încăpere. Oh, oh! Doamne! Profeția! Am pierdut-o pentru o sută de ani! Oh, draga mea! Te rog, nu mai plânge! Așa cum a spus ursitoarea, cu toții vom cădea într-un somn adânc. Dar înainte de asta, trebuie să o pregătim pentru prințul care va veni! Regele chemă în ajutor toate ursitoarele, care o pe prințesă în cea mai frumoasă rochie. Ursitoarele îi puseră pe pat flori viu colorate și blană albă. Apoi, o așezară pe prințesă pe pat. Prințesa era într-adevăr foarte frumoasă! Vai cât de frumoasă e! Da! Este frumoasa din pădurea adormită Apoi ursitoarea albă rosti un descântec O, zeu al soarelui, aici e copilata ta odihnindu-se pe pat Când se vor împlini cei o sută de ani de somn Trimite-i vestitorul adevăratei iubiri să o trezească Și revarsă-ți din nou binecuvântarea asupra regatului cu căldura ta Amin. Nu mai avem mult timp, draga mea să mergem la tronuri! Grăbește-te! Ursitoarele părăsiră palatul. La porțile palatului rostiră vrăjile de protecție. Unul câte unul, cu toții deveneau nemișcați. Străjerii căzură într-un somn profund. Caii adormiră în grajduri, câinii în grădină, porumbeii pe acoperiș, gâzele pe pereți, până și focul care pâlpâia în șemineu în cremenii. Regele și regina adormiră în tronuri. Regatul era acoperit de un nor negru. Se porni o ploaie cu fulgere și trăsnete. iar apoi, în scurt timp, început să crească un gard viu de spini până când întreg castelul fu înghițit și dispăru. După câțiva ani, oamenii începură să vorbească despre moartea întregului regat. Veniră mulți prinți care încercarea din răzputeri să-și croiască drum prin gardul de spini, dar era în zadar. Tinerii erau prinși. Nemai putând să se elibereze și rămâneau captivi printre spini În cele din urmă, un prinț care luptase în multe războaie și cucerise multe regate Auzi povestea regatului adormit și a frumoasei prințese Onorate, domn, e periculos să intri în castel Niciun prinț nu s-a mai întors din acel regat <laughs> pare să fie o provocare cu siguranță mă voi duce acolo și o voi trezi pe frumoasa adormită. Dar să te lupți împotriva blestemului ursitoarei negre nu e ușor pentru nimeni. Atunci voi accepta provocarea și voi salva întreg regatul de blestemul ursitoarei. Zeul Soarelui e întotdeauna de partea mea. Dacă reușesc, voi primi în schimb inima frumoasei din pădurea adormită. Din fericire, în acea vreme, cei 100 de ani se apropiau de sfârșit și sosi ziua în care prințesa avea să se trezească. Prințul a ajuns în sfârșit la castel. Tot în acea vreme, furtuna încetă. Norii negri dispărură din calea soarelui care începu să strălucească cu razele sale aurii. Prințul a ajuns în curtea palatului. Acolo, cu toții dormeau, nemișcați. Străjer, străjer! Doamne, nu e mort! Inima încă-i bate! Prințul verifică bătăile inimii și ale celorlalți străjeri și-și dădu seama că toți erau vii. Intră în curte și văzu că toți curtenii dormeau profund, ca și cum ar fi fost morți. Regele și regina dormeau în tronuri. Prințul nu înțelese ce se întâmpla în castel, așa că înainte... În cele din urmă, ajunse în camera prințesei. Prințul o zări pe frumoasa prințesă într-un somn adânc și nu-și mai putu lua ochii de la ea. Ce fată frumoasă este! Simt că am învins într-o sută de bătălii! Sunt mândru că mă aflu lângă ea! Îi luă mâna în mâinile lui și o sărută. Vraja se risipi. Prințesa deschise ochii. Toată lumea din regat se trezi dintr-un somn adânc. Regele și regina, străjerii, animalele, toată lumea se trezi Până și focul din șemineu începu să pâlpuie din nou Te-am visat în toți acești ani Mă bucur că în sfârșit ai venit să mă salvezi Sunt îndrăgostit de tine, frumoasa de pădurea adormită Nu pot trăi fără tine Vrei să te căsătorești cu mine? Da, prințul meu! Mi-ai salvat viața! Tu ești destinul meu! Cuplul intră în sală Unde toată lumea îi aștepta cu mare nerăbdare Cu toții aplaudară și întâmpinară proaspătul cuplu oh, oh, oh scumpa mea copilă Așteptarea a luat sfârșit În cele din urmă ți-ai găsit sufletul pereche Draga mea Nici nu știi cât de fericită sunt Scumpa mea frumoasă Să mă alătur Ha, ha, ha. Sigur că da fiule, de acum faci parte din familie. Toate ursitoarele și toată suflarea din regat se adunară în curte să vadă acest moment de neuitat. Aceasta va fi cea mai memorabilă zi din întreaga istorie a regatului. Iar acum am decis să fac această zi și mai valoroasă. Vă anunț că astăzi va avea loc căsătoria fiicei mele dragi A doua zi dimineață, soarele își revărsă lumina asupra unei mici colibe întunecate din inima pădurii. În acea colibă, sălășluia ursitoarea neagră. <ti -truz> ursitoarea neagră se făcu scrum. Din acel scrum, își luă zborul strălucitorul fluture auriu care vrăjise prințesa. Fluturele zbură înspre regat și se așeză pe o piatră lângă iazul reginei. Ca prin minune, piatra se transformă într-un brotac. Regina și prințesa se aflau în iaz rugându-se la zeul Soarelui. Regina observă imediat brotacul și îl recunosc cu. Ce surpriză! Domnule brotac, vestitorul zeului Soarelui! Apar din nou, după atâția ani De această dată, zeul soarelui m-a trimis să binecuvântez regatul Ați ieșit de sub vraja celui mai crunt blestem al ursitoarei negre În cele din urmă, zeul soarelui a transformat-o în cenușă Și a trimis un dar pentru prințesă Un strălucitor fluture de aur Oh, ce frumos! Regina îl invită pe Brotac la ceremonie pentru a-i binecuvânta pe cei doi Cei doi s-au căsătorit cu mare alai. Toată lumea a sărbătorit. Orice dorință îți va fi îndeplinită pentru tot restul vieții. Și din acel moment au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.